Легко, піду на пробіжку. А вже ж, звичайно, до недільного напівмарафону. Що? А, нічого, не важливо, відказала Нора. Після сну на підлозі голова обертом. Не переживай, і ще телефонувала моя сестра. Хочуть, щоб вона ілюструвала календар для садів К'ю. Багато рослин, вона дуже задоволена. Він усміхнувся. Схоже, дуже радів за сестру, про яку Нора ніколи не чула. Вона хотіла подякувати Ешу за те, що так по-доброму поставився до її загиблого кота. Але, звичайно, не могла, тож просто сказала. «Дякую». «За що?» «Ну, розумієш, за все». «А, добре, гаразд. Так що дякую». Він кивнув. «Це чудово». Ну, а мені час на пробіжку. Еш допив каву і зник. Нора кинула оком кімнату, поглинаючи нову інформацію. Кожна м'яка іграшка, книжка, розетка ніби ставили частинками пазла її життя. За годину Молі вже була в садку, а Нора робила те, що зазвичай. Перевіряла мейли і соцмережі. У цьому житті в соцмережах у неї не було надто великої активності, і це завжди було добрим знаком, а от надходило безліч. З листів Нура виснувала, що не просто припиняє викладання, а вже офіційно припинила. Узяла академвідпустку на написання книжки про Генрі Девіда Торо і його зв'язок із сучасним рухом на захист довкілля. Пізніше того самого року вона планувала побувати біля Волденського ставу неподалік міста Конкорд, що в американському штаті Масачусетс, отримавши дослідницький грант. Це виглядало дуже гарним. Майже до роздратування. Гарне життя з гарною дитиною і гарним чоловіком. У гарному будинку, в гарному місті. Це вже надмір добра. Життя, де вона може цілий день сидіти, читати, досліджувати і писати про свого найулюбленішого на всі часи філософа. Це круто, сказала вона собаці. Правда ж круто? Платон байдуже позіхнув. Тоді Нора вирушила на розвідку будинком, а лабрадур провів її поглядом із затишного дивана. Вітальня була велика. Нога тонула в пухнастому килимі. Білі дошки на підлозі, телевізор, камін, електричне піаніно, два нові ноутбуки на зарядці, скриня з червоного дерева, а на ній – вигадливі шахи, полиці, красиво заставлені книжками. Чудова гітара в кутку. Нора одразу впізнала модель. Електроакустичний фендер Малібу. Опівнічний шовк.